12. Istoria culturii și civilizației 6 roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 113 Disciplina era foarte severă, pedepsele corporale erau prevăzute și frecvente. Importanța primordială era atribuită memoriei. Metoda folosită curent era memorizarea, repetare mecanică în cor a unui text. De asemenea, metoda dialogului cu întrebările și răspunsurile stereotipe dinainte, stabilite și obligator memorizate. În unele mănăstiri pe lângă Novici mai erau instruiți, plătind pentru aceasta, o sumă mănăstirii și tineri, în paranteză de obicei fii de nobili, închid paranteza, care nu intenționau să se dedice vieții monahale. În secolele IX și X, din unele școli mănăstirești, în paranteză Bec, Fulda, Sentgal și altele, închid paranteza, au ieșit, deși în majoritate aparținând ordinelor monastice, învățați dintre cei mai renumiți ai timpului. În lipsa unor seminarii teologice, pregătirea dogmatică, liturgică și canonică a viitorilor preoți rămânea în sarcina episcopului, fie direct, fie sub supravegherea lui, de către unul din canonicii catedralei, în paranteză, scholasticus, închid paranteza, de obicei episcopii duceau viața în comun cu ghilimele familia, închid ghilimele lor, formată din clerul catedralei. Școala episcopală în care clericii vezi notă doi, erau instruiți și întreținuți gratuit, tinde să se generalizeze chiar începând din secolul 7. În paranteză, informații sigure în acest sens privesc regiunea Provenț și Spania Vizigotă, închid paranteza, și chiar dacă nivelul său intelectual limitat la lectura textelor biblice, și ale părinților bisericii era foarte modest, școala episcopală a rămas modo între 770-1170, mijlocul de instruire cel mai important. Vezi notă 3. Citesc notă 2. Reamintim că acest corp al clericilor era format din patru ordine minore, în paranteză sacristan, lector, exorcist, acolit, închid paranteza, și trei majore, subdiacon, diacon, preot. Clericii din ordinele minore se puteau căsători și după terminarea îndatoririlor lor, duceau o viață asemenea laicilor. În secolul XIV, în Anglia, toate aceste grade erau conferite clericului concomitent în aceeași zi. Încheiat notă 2 Citesc notă 3 Între 1000-1170, școlile catedralelor din Turz, Orleans, Utrecht, Liège, Reims, Cartre, Paris deveniseră centre de studii internaționale. În 1078, Grigorie al VII-lea dăduse dispoziția ca ghilimele, toți episcopii să predea în bisericile lor studiul literelor. Închid ghilimele cu alte cuvinte, nu numai materiile religioase, ci și profane. Încheiat notă 3 când în secolul al VI-lea acțiunea de creștinare a populațiilor germanice, ghilimele păgâne, închid ghilimele, se intensifică și ca urmare parohiile rurale se înmulțesc, în paranteză căci vechea biserică avea o structură strict urbană, organizată în jurul scaunului episcopal, închid paranteza, iar numărul necesar de preoți este cu totul insuficient, formarea cadrelor clerului rural cade în sarcina titularilor parohiilor. În 529, un conciliu din Provenz hotărăște ca toți preoții să se îngrijească, asigurându-le și întreținerea să-și instruiască singuri clericii, aparținând ordinelor minore și să-și pregătească succesorii, în paranteză, obicei care din Italia se va extinde în Galia și Spania, închid paranteza. Gilimele. Această hotărâre trebuie salutată ca un eveniment memorabil. Este nici mai mult, nici mai puțin decât actul de naștere a școlii noastre moderne, a acestei școli rurale, populare, pe care antichitatea însăși n-o cunoscuse sub această formă regulată și sistematic generalizată, închid Gilimele, după cum aprecia maro Se scrie m-r-r-o-u. Ghilimele. De acum înainte, cele două funcții de paroh, al satului și de institutor, sunt intim unite, închid ghilimele. Toate aceste trei tipuri de școli monastică, episcopală, parohială, aveau un orizont cultural foarte limitat. Erau destinate, în primul rând, pregătirii călugărilor și clericilor, dar încă din secolul VI erau primiți aici și la aici. Odată cu crearea școlilor parohiale, nu numai fiii de nobil, ci chiar fiii unor simpli țărani puteau beneficia de o instrucție elementară. În paranteză, de altfel, monarhia merovingiană avea nevoie și de slujbași laici, care numai în aceste școli puteau primi rudimentele instrucției necesare. Cum spuneam, nivelul învățământului nu putea fi pentru acele timpuri decât modest, citit, scris, socotit, cunoașterea Bibliei, învățarea pe de rost a psalmilor, câteva noțiuni de doctrină canonică și liturgică. Școlarii trebuiau ținuți cât mai departe de tradiția profană, căci cultura era considerată ghilimele de șertăciune, închid ghilimele și vanitate. Papa Grigorie cel Mare îl admonestase verbe Didier. Episcopul de Viean se scrie în -E, e, pentru că în școala sa acordase prea multă atenție studiului gramaticii. O atitudine de atentă prudență justificată de faptul că păgânismul reprezenta încă în aceste țări creștinate cu forța un pericol prea mare și oricând posibil pentru ecleziastici și, în genere, pentru orice creștini. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. De aceea, leagănul culturii clasice a devenit pentru un timp Irlanda, unde păgânismul roman nu reprezentase niciodată un pericol. Închid ghilimele în paranteză m. din sli scrie d^2 a n -S y închid paranteza încheiat, notă 1 Metoda de învățare a cititului era total diferită de cea practicată în școala antică în paranteză și nici nu era însoțită paralel de învățarea scrisului care eventual putea și lipsi închid paranteza în loc să-și însușească în mod gradual elementele de lectură, după cunoașterea alfabetului, în paranteză abecedarul nu exista închid paranteza, elevului i se punea dintr-un început în fața un text sacru copiat de învățător, de obicei un psalm, căci însușirea psalmilor era primul obiectiv al acestei școli, text pe care elevul trebuia să-l învețe pe de rost și citind textul să recunoască literele. Elevul deci nu citea propriu-zis, descifrând adică succesiv literele, ci citea psalmul confruntând textul scris cu cel memorizat. Prin urmare, un text sacru considerat cu un respect religios, căci instrucția, procesul strict al învățământului, era indisolubil legat de educația religioasă și morală. Prin aceasta, învățătorul devenea implicit și părinte spiritual. Este un alt aspect esențial care distingea pedagogia medievală de pedagogia antichității. O nouă concepție pedagogică Cultura evului mediu, spiritul ei, structura mentală însăși a omului medieval își au drept coordonată fundamentală știința și arta educației, o educație articulată de concepțiile creștinismului primitiv, a patristicii și școlasticii. În concordanță cu ideologia creștină dominantă, concepția pedagogică medievală postulează drept finalitate a educației mântuirea sufletului, ceea ce se poate obține prin străduința de a imita perfecțiunea creatorului. Fapt posibil numai cu ajutorul Harului Divin, căci de la natură omul este, ca urmare, a ghilimele păcatului originar, închid ghilimele, o făptură slabă, coruptă, decăzută. Pedagogia medievală, în paranteze cel puțin până în secolul XIV, închid paranteza, este marcată de o notă dominantă de pesimism. Educația creștină implică o luptă continuă a spiritului cu ispitele trupului, de unde inevitabil o educație excesiv de severă, dramatică, implicând renunțări, sacrificii și suferințe. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Conform Renato Tisato, în lmare.gai muonat, se scrie G y t. storia del pensiero filosofico e scientifico, în paranteză v-mic-d-mic -mic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. În opoziție cu concepția pedagogică greco-romană clasică, creștinismul nu situează esența educației în cultivarea facultăților cognitive mai multă decât știința, valorează actul de binefacere, acțiunea caritativă, depășirea egoismului mai mult decât educația intelectuală. Și ceea ce constituie o notă originală fundamentală, faptul că, ghilimele, subliniind caracterul voluntarist-intențional al actului virtuos, creștinismul pune pentru prima dată problema unei educații cu adevărat universale, fără deosebire de categorie socială, de sex, de vârstă sau de calități intelectuale. Este, din potrivă, un ideal care are în vedere în prevalența categoriile cele mai umile pe care vechiul sistem de învățământ le ignorase în mod sistematic, închid ghilimele, cum remarcă r. Tisato. Noua concepție despre copilărie este o altă notă distinctivă a pedagogiei creștine. Starea de inocență proprie copilăriei este considerată o condiție a mântuirii, ceea ce implică un ideal de umanitate fondată pe simplitate, firesc, ingenuitate și ignoranță, iar nu pe rațiune și cultură, care, pentru noua doctrină pedagogică, se identifică cu orgoliul, vanitatea și răutatea, cu amăgirea și mistificarea. În felul acesta, exaltarea copilăriei ca model de umanitate, ca o stare mitică de inocență, conduce la negarea civilizației și culturii clasice. În fine, fundamental, în pedagogia creștină și de considerabile consecințe în însuși sistemul de gândire filozofică sau științifică, este principiul autorității. În sistemul pedagogic antic, maestrul își ajuta și deci își conducea elevul la căutarea și găsirea adevărului. În sistemul pedagogic creștin nu se mai pune această problemă, căci maestrul nu numai că posedă, în paranteză prin delegație, închid paranteza adevărul, dar este el însuși, în paranteză prin delegație, închid paranteza adevărul. Ghilimele, aici învățători să nu vă numiți căci învățătorul vostru este unul, Hristos, închid ghilimele, vezi, notă 1, iar acest învățător însuși se proclamă, ghilimele, eu sunt calea, adevărul și viața, închid ghilimele, vezi, notă 2. Citesc, notă 1. Evanghelia după Matei, 23 roman, 10, încheiat, notă 1. Citesc, notă 2. Evanghelia după Ioan, 14 roman, 6, încheiat, notă 2. De aici, caracterul dogmatic al învățământului, exclusivismul și autoritarismul implacabil al reprezentantului divinității ca adevăr suprem, biserica, al unei pedagogii obstacol pentru progresul cunoașterii științifice și filozofice. Noua concepție pedagogică a căpătat forme de expresie concrete în gândirea patristică, în paranteză și mai puțin în cea a lui Toma din Achino, închid paranteza. În Orient, Clement din Alexandria, în paranteză circa 150-215, circa 215, închid paranteza, nu exclude ca factor educativ patrimoniul culturii clasice, care putea fi considerat chiar ca o propedeutică a teologiei creștine și nu excludea nici recursul, în paranteză, cu moderație însă, închid paranteza, la anumite divertismente nevinovate ca muzica sau gimnastica. Pentru Vasile din Cezarea, în paranteză 330-379, viața ideală este viața monastică, viața ascetică putându-se identifica cu însă viața filozofică, o viață care, întrucât facultatea cea mai înaltă a omului este inteligența, îi inspiră omului apărarea adevărului și iubirea binelui. În Occident, Ambrozie, în paranteză 340-397, închid paranteza, a fost cel mai activ apărător și propagator al imnului liturgic, ca mijloc educativ, vezi notă 1, el însuși fiind autorul unor asemenea imnuri de mare popularitate. Citesc notă 1. Până la Ambrozie, biserica a permitat recitarea în decursul liturgiei exclusiva unor texte din Biblie. Încheiat notă 1. Ieronim, literaturilor greacă, latină și ebraică, Vezinută doi. era cu toate acestea mai puțin entuziasmat de cultură decât de idealul ascetic. Rigorismul lui pedagogic atribuia părinților responsabilitatea pentru acțiunile fiilor, care, în schimb, datorează părinților și superiorilor lor ascultare și supunere absolută. Pentru Aurelius Augustinus, în paranteză Sfântul Augustin, 354-430, închid paranteza, procesul educativ în forma sa superioară constă într-o continuă meditație asupra eternității, în paranteză, deci și a divinității, închid paranteza, singura formă a beatitudinii care derivă din înțelepciune și singura cale ce duce la împăcarea omului cu sine însuși, cu semenii săi și cu Dumnezeu. Cultura trebuie să fie complet subordonată religiei. Întregul ciclu de studii al ghilimele, artelor liberale, închid ghilimele, are doar un rol pregătitor în vederea abordării studiilor teologice. Scopul imediat al științei și filozofiei este de a furniza scepticilor o justificare rațională a adevărurilor formulate de religie. Cât privește educația, Augustin se pronunță pentru individualizarea metodei educative. Trebuie să cunoști bine caracterul și temperamentul elevului, pentru a-l trata în mod adecvat, totdeauna însă cu înțelegere și afecțiune. Ghilimele Renașterea carolingiană, închid ghilimele, și problemele școlii după invazia popoarelor germanice în lumea romană, se mai menținuseră încă suficiente școli și cercuri ale oamenilor de litere, în paranteză la Pavia, Milano, Ravena, Roma, închid paranteza, dar autoritatea publică se interesa prea puțin aproape deloc de a promova învățământul. Aristocrația germanică adoptase latina ca limbă de cultură, iar în dreptul barbarilor au fost introduse și unele consuetudini juridice romane, dar metodele educative ale romanilor au fost refuzate ca fiind neadecvate spiritului unor popoare de războinici, încât biserica a rămas singura moștenitoare a tradițiilor antice, creându-și acum o cultură în același timp religioasă și clasică. Pe la mijlocul secolului al VII-lea mai erau încă persoane care aveau cunoștințe de gramatică latină, de prozodie și de retorică și care, în afara textelor în latină ale părinților bisericii, mai citeau și autori profani ca Vergiliu. Dar începând din a doua jumătate a aceluiași secol, viața culturală suferă o sensibilă deteriorare. Lumea romană cultivată adoptă sistemul de viață al familiilor france, în timp ce învățământul își găsește refugiul doar în școlile mănăstirești, pentru că în prima jumătate a secolului al VIII-lea, repetatele războaie ale lui Carol Martel se ducă la completa ruină a centrelor de cultură și școlare, cu excepția celor ale mănăstirilor. Aici, în Scriptoria Abaților din Corbie, Laon, S. Denis, Tâmic.Denis, Martin din Tours și alții, continuă să se copieze manuscrise latine, dar studiul autorilor antici, profani, este abolit. La această dată, prin urmare, în întregul regnum, francorum, organizarea școlii era cu totul rudimentară, învățământul rămăsese exclusiv în mâna clericilor și a călugărilor. Opera de importanță capitală a lui Carol cel Mare a constat în a pune bazele unui sistem de învățământ, în paranteză modest, desigur, dar care va fi menit să devină punctul de plecare al unei intense vieți culturale. Închid paranteza de a deschide școli noi în Germania, în paranteză unde nu exista sără înainte. Închid paranteza de a atrage în regatul său învățați străini, în paranteză mai ales din Anglia și Italia. Închid paranteza și de a fonda la curtea sa un adevărat centru de cultură științe artistică și literară. Pe lângă toate acestea, Carol își propunea să procedeze în așa fel încât toți supușii săi să se poată bucura de binefacerile învățăturii. Carul cel Mare și-a anunțat programul privind educația și învățământul într-un capitular emis în jurul anului 780, în care îi îndemna pe episcop și pe abați ghilimele să-și asume sarcina de a-i instrui pe cei care au căpătat de la Dumnezeu darul de a învăța, fiecare după posibilitățile sale. Închid ghilimele, căci ghilimele, faptele bune presuiesc mai mult decât o știință înaltă, dar fără a-ți însuși cunoștințe, nu este cu putință să faci binele. Închid ghilimele. Într-un alt capitular din 789, adresat tuturor episcopatelor și mănăstirilor din Regatul Franc, dispozițiile sunt mai precise. Chilimele. În fiecare reședință episcopală și în fiecare mănăstire va fi predată învățarea psalmilor, cunoașterea notației muzicale și a cântului, computul, vezi, notă 1, a anilor și al anotimpurilor, precum și gramatica și toate cărțile care vor fi folosite în acest scop vor trebui corectate în mod cuvenit. Închid ghilimele Citesc note 1. Computul studia anii solari, anii lunari, stabilirea datelor și a neconcordanțelor lor, începutul anotimpurilor și semnele zodiacale. Încheiat notă. 1. Un conciliu, în paranteză din 813, închid paranteza, reamintea aceste dispoziții. Ghilimele. După cum a vor împăratul nostru Carol, episcopii vor înființa școli în care se va preda un învățământ profan și în care se va studia Sfânta Scriptură. Închid ghilimele. În realitate, apelul conciliului nu era adresat numai episcopilor. Acțiunea de culturalizare trebuia să fie extinsă și în raza parohiilor. În acest sens, unul din consilierii apă piața împăratului, episcopul Teodulf, succesorul lui Alcuin, dă instrucțiuni cât se poate declare. În sate și în orașe, preoții vor trebui să înființeze școli. Închid paranteza. Dacă un credincios le încredințează copiii lui pentru a învăța să citească și să scrie, ei să nu refuze să-i instruiască într-un spirit de deplină bunăvăință și caritate. Când preoții își vor asuma această sarcină, ei să nu ceară niciun fel de plată, iar dacă li se va da ceva în schimbul lor, aceasta să nu fie altceva decât niște mici daruri oferite de părinți. Închid ghilmele. Alți episcopi îndemnați de împărat s-au ocupat intens de pregătirea corespunzătoare cerută preoților și de instrucția laicilor. Carol cel Mare a fost permanent preocupată de problema învățământului, pentru a-și asigura în felul acesta nu numai un corp sacerdotal bine pregătit, ci și un întreg personal bine instruit, indispensabil bunei funcționări a administrației Imperiului. În capitularele sale, el revine mereu cu felurite dispoziții să se înființeze școli la care să aibă acces, toți fiii capabili ai oamenilor liberi, preoții și călugării să se străduiască să nu mai folosească ghilimele, un limbaj incult, închid ghilimele, căci ghilimele în ignoranța lor, ei nu se pot exprima fără să facă greșeli din cauza neglijenței lor de a se instrui, închid ghilimele. Or clericii trebuie să fie instruiți prin persoasiune, dar și dacă e nevoie prin severitate, iar cei care aduc ca pretext faptul că sunt săraci și de aceea nu se pot instrui să fie ajutați prin subsidii. Episcopii să verifice pregătirea școlară și cunoștințele clericilor înainte de a-i hirotonisi ca sacerdoți, iar preotul trebuie să cunoască ghilimele. Cititul, scrisul, cântul, arta notariatului, computul și medicina. Închid ghilimele. Multe personaje din anturajul împăratului, precum și episcopii numiți de el, din diocezele mai importante, s-au ocupat în mod constant să asigure nu numai o corespunzătoare pregătire a preoților, ci și să contribuie la instruirea laicilor. Conciliile au menținut pe ordinea de zi problema școlilor. Rezultatele obținute până la sfârșitul domniei lui Carol cel Mare au fost modeste. Dar el a fost mereu conștient că gilimele s-a străduit să restaureze studiul literelor pe care nepăsarea strămoșilor săi l-a lăsat să decadă, închid Ghilimele, și că gilimele a vrut ca, prin propriul său exemplu, să indemne îndemne pe supușii săi să cultive artele liberale, închid Ghilimele, cum ne asigură biograful său Eginhard. În cadrul acestei străduințe, focarul de cultură cel mai activ a fost acela pe care împăratul l-a creat, susținut și îndrumat la curtea sa. Acest centru a avut două forme de activități, instructiv-educative și culturale, cunoscute sub denumirile de Scola Palatina și de Academia Palatina. În paranteză, în realitate, ambele denumiri datorate lui Alcuin sunt improprii, închid paranteza. Erudiții pe care Carol îi adusese la curtea sa din Italia, din Anglia, din Irlanda, alcătuiau un cerc intelectual de cea mai înaltă ținută și de care primul ce profita pentru a se instrui era împăratul. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. După mărturia lui Eginhard, împăratul a studiat clasicii latini, pe Pietro din Pisa, ghilimele, artele liberale, închid ghilimele cu alcuin, iar astronomia cu scoțianul dungal. În paranteză, v mare mic punct în capitolul anterior, paragraful cultura renașterii carolingiene. Închid paranteza, încheiat notă 1. În întrunirile lor, învățații discutau chestiuni științifice, teologice sau literare, despre înțelesul cu tărui cuvânt, despre aparentele contradicții dintr-un text biblic, despre o controversată problemă de gramatică, despre cauzele unei eclipse de soare și așa mai departe. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Fiecare își luase un pseudonim din istoria ebraică sau din antichitatea greco-romană în paranteză David, Homer, Pindar, Maro, Flacus, Sulpicius, Iditum, etc. Închid paranteza încheiat notă 2. Pe lângă instruirea elevilor din școala palatului, pe lângă consultațiile în diverse probleme ale imperiului, erudiții erau absorbiți fiecare de preocupările și de lucrările lor personale. Adeseori însă renunțau la stilul academic, compuneau poeme de circumstanță, jocuri de cuvinte, ghicitori, purtau coturni și măști de tragedie sau comedie antică, fără să se abțină nici de la reconfortantele libațiuni bachice. Și cam la aceasta se reducea profilul ghilimele Academiei Palatine. Închid ghilimele. În ce privește școala palatină, care, ca loc de instruire a fiilor de nobili cu rudimente de cultură și educație cavalerească, în paranteză mânuirea armelor, călărie, vânătoare, închid paranteza, avea o tradiție datând încă din epoca merovingiană. Aceasta instruia grupul de scribi, notari, copiiști, secretari, care urmau să redacteze diferite acte, capitulare, scrisori, etc., de asemenea, școala palatină era frecventată de membrii ai familiei împăratului și de fii ai nobililor laici. La Majoritatea elevilor însă erau clerici, viitori episcopi și abați ai regatului. Acestora li se predau ghilimele Artele Liberale, închid ghilimele al căror studiu a căpătat un viu impuls odată cu venirea la curte a lui Teodulf și a altor învățați irlandezi și anglosaxoni. În paranteză, în primul rând a lui Alcuin, care aducea vasta sa experiență de la renumita școală a Catedralei din York. Până la data instalării definitive a curții imperiale la Aachen, în paranteză Achisgrana, ex la Chapelle, în paranteză în 804, închid școala nu și-avea un sediu stabil. Elevii însoțeau curtea în lungile sale de plasări, în diferitele puncte ale Imperiului. Școala palatină carolingiană așadar nu trebuie înțeleasă ca un gimnazium, ca o instituție stabilă, ca o organizare fermă cu un corp didactic permanent, cu o programă școlară ordonată metodic concepută. Carol cel Mare, care nu era inspirată de un ideal de cultură propriu-zis, urmărea mai degrabă să-și formeze funcționari calificați și administratori capabili să servească în condiții cât mai bune statul și biserica. Nici educatorii de la curte nu se dedicau exclusiv științei și școlii, nici elevii nu se arătau cu siguranță prea interesați de disciplinele teoretice, fără perspective practice pentru viitoarea lor carieră. Cu toate acestea, ghilimele, este cert că școala palatină carolingiană a fost cea din tâi care a oferit tinerilor laici o instrucție clasică, în paranteză, cu alte cuvinte, diferită de cea religioasă, închid paranteza, și în această privință ea a fost imitată de școala palatină a lui Alfred cel Mare. Închid ghilimele, în paranteză, mă mare punct din slai, mare punct Bateson, închid paranteza, se scrie bă, s o, n. Lipsurile privind organizarea școlii însă erau suplinite de legăturile personale strânse care se stabileau între elevi și magistrii lor. Aceste legături erau menținute și după ce elevul sau magistrul părăseau curtea, continuând prin relații epistolare susținute, relații care le asigurau un reciproc ajutor, eventual de ordin intelectual, cultural sau de altă natură. Carul cel Mare a asigurat oamenilor de cultură și elevilor lor o comodă situație economică, ceea ce le-a permis și unora și celorlalți să poată studia în condiții mai mult decât satisfăcătoare. În același timp, împăratul i-a îndemnat pe cei mai buni dintre fiii nobililor la munca intelectuală, oferindu-le posibilitatea unei cariere care, mai repede și mai sigur decât cariera militară sau cea politică, îi putea conduce până la cele mai înalte funcții ale Imperiului. Închid ghilimele. În paranteză, H mare punct. Fichtenau Se scrie f i c h t n a u Închid paranteza Figură pagina 116 Reprezintă o hartă Centre de cultură în Galia de Nord în secolul 8. Încheiat figură Figură pagina 117 Reprezintă o poză Alcazarul din Segovia În paranteză partea posterioară Închid paranteza secolul 13, Restaurat secolul 15. Încheiat figură